здалися в полон космополітизму та з Російщиню, чим перекреслюють віковічну боротьбу попередників за право бути українцями. Можна провести чітку паралель між запроданцями-сексотами у ті часи і сьогоднішніми рускоговорящими. Хто досі не зрозумів, що послуговуватися російською, целити воду на млин окупантів – це день у день зневажати світлу пам'ять героїв-патріотів – той так нічого і не зрозумів у цьому житті, той уже ніколи нічого величного не зможе збагнути неспроможної відчути, в тому числі і кохання, бо людина, позбавлена любові до матері вітчизни, не здатна на високі почуття. Демонстративну зневагу до української мови, її ігнорування варто розцінювати як нав'язування нам чужих порядків, Всеохопна російська експансія є культурною та духовною окупацією України. Тому новітнім формам поневолення нації потрібно дати рішучу відсіч. Кожного, хто досі не спромігся чи не забажав вивчити нашої квітучої, солов'їної мови, потрібно вважати зайдою, колоністом чи перевертним, ворогом шляхетних прагнень і величних задумів. Сцементувати українців у горду націю-господаря яка нікому іншому не дозволить панувати на нашій славній Україні. Це має стати одним із завдань українських патріотів, свідомих свого громадянського обов'язку, не просто розбудови України без національного обличчя, а утвердження національної ідеї. Нашим духовним крісом, з якого линутиме потужний і влучний стріл, стане правда історичних фактів, плекання національної героїки, звеличення людей, які зробили достойний внесок у боротьбу за визволення батьківщини. За цю ідею поклали життя мільйони найкращих синів України. У двох перших чвертях ХХ століття нація зазнала трагічних поразок – але наприкінці його ми нарешті здобули незалежність. «Нас може і не стати», – писав Яків Гальчевський, «але залишимо по собі пам'ять, легенду для нових борців. Ніхто сьогодні не заперечує. Не було б минулих жертв, не було б сьогоднішнього дня». Отже, відродження пам'яті про незаслужену, несправедливо забутих героїв – наш святий обов'язок». У нас є ті, ким ми можемо і повинні пишатися, захоплюватися, і головне – підхопити прапор боротьби з їхніх рук, довести справу борців за Україну до кінця. Маємо завжди пам'ятати, що боротьба Української повстанської армії стала логічним продовженням Гайдаматчини ХХ століття на Східній Україні у 20-ті роки. Герої УПА виховувалися на прикладах мужніх і славетних оборонців Холодного Яру Невтомних і незламних месників Поділля Відчайдушних отаманів Херсонських степів Відважних і спритних партизанів Чернігівських лісів Усі вони – січові стрільці і чорні запорозці Холодноярці і повстанці-подоляни Чернігівські лісовики і херсонські степовики Захисники Карпатської Січі, бійці Поліської Січі і УПА Свято вірили у краще прийдешнє нації, за її ідеали поклали життя Вони загинули за нас, щоб ми були, щоб була вільна Україна Ці люди виразно височитимуть на національному пантеоні А поруч височитиме їхній прапор Прапор перемоги національної справи вони пускали сальви у ворогів. Настав час для сальв на честь героїв. Ми ще доживемо до тих днів, коли іменами Якова Гальшевського і його бойових побратимів Сергія Карого-Яворського і Якова Байди-Голюка, Миколи Карабчевського і Григорія Кохана, Мирона Лиха і Петра Погиби, Максима Гробового, Онисима Грабарчука та Василя Сензюка, Називатимуть проспекти та найкращі вулиці столиці і обласних центрів України. Коли на бульварах стоятимуть пам'ятники не Щорсам і Чапаєвим, а українським Отаманам. Ми ще доживемо до тих днів. Віктор Радіонов, історичний клуб «Холодний яр». Край, овіяний легендами